Buna görədən Musab-ı-Nu'meyr r.h. həmin o sahabi, hansı ki, onu Peyğamət Sələm göndərmişdir Mədiniyə, o Peyğamət məktub yazır və deyir ki, artıq yəni nə qədər insan, əlhamdülillə, yəni İslamı qabul edib və artıq yəni müsələmə gözə çarpaca qərar çoxdur. Və sonra 13-cü il olanda, 13-cü il, yəni obrsa ildə həcv vaxtı Musab-ı-Nu'meyr gəlir Mədnəyə, Məkkəyə. Peyğamət Sələm y Bu xəbəri, şad xəbəri kimi çatdırır. Sonra 13-cü ildə ikinci anlaşım olur. Yəni birinci anlaşmada dedil ki, ancaq peyğəmbərsəm olan dəvət edilir. Deyir ki, mənə yəni, söz verin ki, Allah şəhər qoşmayacaqsınız, oğurluq etməyəcəksiniz, zinə etməyəcəksiniz, yəni bu cür şeylər. İkinci anlaşmada, yəni Hicrətin peyğəmbərin peyğəmbərlik vaxtı, yəni 13-cü ilin də peyğəmbərsizəm, yəni Mədinədən gələn qəbiləni qarşılayır. Mədnədən gələn qəbilən qarşılır, yəni o, siz xəzəz və onlarla yenidən ittifaq edirlər. Yenidən ittifaq edirlər və bu dəfə qəbilərə, yəni başçıq edən bir nəfər onun adı Fəra ibn Məğrur idi. Bir nəfər var idi, o qəbilərə başçıq edildi, adı Fəra ibn Məğrur idi. Və deyir, mədnədən gələn müsəmanlar deyirlər ki, və siz necə yəni, öz arlandıq, deyirlər ki, Biz necə razı olaq ki, yəni Peyğəmbəri Məskədən bu dağdan o dağın qovurlar, yəni əzəyət verirlər ona, bir yerdə qalmağa icazə vermirlər, bəs biz necə buna rahat olaq? Yəni, həmisi müsəmanlar artıq Peyğəmbərin vəzirətinə yəni, can yandırırlar və görürlər ki, Peyğəmbək o dağdan çəkir və Peyğəmbək Sosalam ilə həmin qəbilə arasında gizli ittifaq olur Gizli ittifaq olur və həmin ittifaqa görə anlaşmaya gəlirlər ki, bəs bir yerdə toplaşsınlar, görüşsünlər və orada ittifaq eləsinlər. Orada sazış imzalasınlar. Kəhb ibn-i Malik adında bir sahabi deyir ki, yəni sonradan revayət edən həmin asrını, deyir ki, sonra biz həccə çıxdıq və Peyğəmbər s.a.v Peyğəmbərə deyir, biz söz verdik ki, bəs filan yerdə görüşəcəyik. Yəni, Məkkədə mina yaxınlığında bir yerdə görüşəcəyik. Deyir, həcc qıtardı və deyir, Peyğəmbərə Yəni, və döyədiyimiz gecə artı gəlb yetişmişdir. Və deyil, həmin gecə deyil, biz öz qövmümüzün tayfanın arasında yatdıq deyil. Yəni, özümüzə ölçü göstərdik ki, gör biz də yerimizi salıb artıq yatırıq. Deyil, gecənin üçdə birində, yəni, gecənin üçdə biri keçən sonra yerimizdən durub qalxdı. Yəni, ham yatan sonra biz deyil qalxdıq və getdi Peyğəmbət Səsələməyə görüşməyə. Çünki Peyğəmbət Səsələmə söz öl Biz səninlə gəlib görüşəcəyik. Və deyil, bir-bir deyil, hamı, kim ki söz görmüşsü, hamısı yəni yataqlar arasında durub gedirdilər. Akabə deyən bir yerdə, Akabə deyən yəni yer adıdır, orada deyil, bir yerdə yığılıçdıq, toplaşdıq bir evin yanında və deyil, biz deyir, o gün 73 nəfər idik, 73 nəfər adam var idi o gün. Və deyil, yalnız iki nəfər qadın var idi, qalanlar hamısı kişilər idilər və həmin qadınların adı Nəsibə Bintiqab Nəsibə Bintiqab və Əsma Bintiqamr Bu iki əfər qadın var idi həmin o 73 əfər nə idi? İnsan idi, onun ikisi qadın idi Vədir bir orada yığılıcı Peyğəmbəri gözləyirdi, bu vaxt Peyğəmbər gəldi Onun yanında əmsi Abbas var idi yəni, Peyğəmbəsə möcudu tək gəlmir əmsi Abbası da götürüb Gəlir, çünki əmsi Abbası yəni mədinələr arasında böyük hürməti var idi. Abbası götürüb gəlir və deyil, Abbas o gün öz dininin qovmündə, yəni qovmünün dinində idi. Yəni, hələ -həl müşük idi, İslamı qabir etmişdi, etməmişdi. Lakin deyil, Abbas deyil, istəyir ki, Peyğəmbərin yəni, bu ittifakında öz də iştirak etsin. Peyğəmbərin bu cür, yəni, ittifak etməsi bu cür taifi ilə deyir ki, mən də burada iştirak etmək istəyirəm. Və Abbas deyil, çıstır danışdı, deyil ki, ey x Yəni, başlayır yani danışmaq ki, bəs Məhəmməd, yəni mənim qardaşım oludur, belə belə belə, yəni, dindən bir şey danışmır. Yalnız, yəni, cahiliyyət söhbətlərini deyir ki, bəs, yani, onun burada yani, yeri də var, yurdu da var, yəni belə belə başlayır danışmağa, lakin piyamasın buna yəh, əhəmiyyət qoymur. Abbas sözün qutarır, Abbas danışıq qutarandan sonra, lakin Abbas sözünü danışığında deyir ki, əgər siz deyir, verdiyiniz sözünüzün üstündə duracaqsınızsa, onda deyir, hə, yəni, Peyğəmbərlə anlaşın. Əgər razı qalmayacaqsa, qoy elə Peyğəmbər burada qalsın. Sonra ansarlardan, yəni, mədnə hinnə biri qalxır, deyir ki, <coughs> sənə dediyibə işitdiyibiz. Qoy, indi Peyğəmbər özü danışsın. Peyğəmbər səlamı özü danışsın. Və deyilə ki, ya öz haqqı və Allahın bizim üzəlimizdə olan haqqını bizə çatdır. Və deyil, Peyğəmbər sələ başlar danışmağa və birinci el olaraq Quran oxudur. Quran oxudur və dəvət etdi və İslam haqqında oradan onları yenə də məlumat verdi. Çünki onlar İslamda təcəllidirlər. Peyğəmmət səhəm dəvətdən də çox hekəzi var idi. Və Peyğəmmət sonra buyurur ki, mən deyilsinən ittifaqa gələn, söz verin ki, mənə öz arvatlarınızı, uşaqlarınızı nədən çəkindirirsinizsə, nədən qoruyursunuzsa, məni de ondan qoruyacaqsınız. Yəni, öz ailəvi necə qoruyursansa, söz verir ki, mənə dərə qoruyacaqsan. Və bu vaxtı Bəra ibn-i dedi ki, yəni qəbirlərlərə həmin oradan başçılığı edirdi. Bəra ibn-i peyğəmbər çıxımı əlindən tutdu və dedi ki, sənə deyil peyəmbər olaraq, haqq peyəmbər olaraq göndərənə and olsun ki, biz deyil öz ailəmizi qoruduğumuz şeylərdən səni qoruyacaq və səni lazımınca yəni, müdafiə edəcəyik. Deyil ki, yar usulab, bizdən beyət elə, yəni bizə beyət elə, yəni bizim dəvətimizdən qabul et, yəni bizimlə razılığa razı gəl. Allah həndə olsun ki, biz döyüş adamlarıyıq. Biz döyüş adamlarıyıq, yəni qorxaq deyilik. Və deyir, biz həmsinə, yəni müşavir adamlarıyıq. Yəni, hər hər öz ağlınla gedib bir şey eləmir. Biz olanda iqtifaq edirik, bir razılığa gəlirik və xəbər veririk hər şey haqqında. Və deyir, biz bu ədəb əxlaqı, yəni döyüşçü olmağımızı və yəni başqalarının rəylərinə hörmətlə yanaşmamızı dədə və babalarımızdan öyrənmişik. Yəni, bizdən böyülədən bu ədəb əxrarı götürmüşdük. Və Əbul Həysim adında bir nəfər Peyğməs əmələ, yəni, həmini bəla adında sahabi danışanda bu sahabi deyir ki, ya Rasulullah, bizi nə deyir? tayfanın arasında, yəni, arasında iplər var. Yəni məyəm deyir, bağlantı var bizim ilə onların arasında. Və ola bilsin biz bu deyir, yəni ipləri kəsərik. Yəni aramızda olan bu anlaşmalar, yəni sığ anlaşmaları ola bilsin pozulsun. Və deyir, əgər deyir, bizim aramızda nə hərbi olsa, yəni yəhudlarla və onlar deyir bizə qalıb gəlsələr, səncə öz gövməyə qayıdacaqsan, yə yəni, öz tərəfinin yanına qayıdacaqsan? Peygəmbərə soruşur yenə bu haqqda həmin o sahabi. Peygəmbərəm gülür. İbtisam edir, yəni gülür, yəni gülmüşəyir və deyir ki, qan qandır. Yıxmaq da yıxmaqdır. Yəni yani, siz nələ ilə döyüşürsünüzsə, kiminə döyüşürsünüzsə, mən də döyüşəcəm. Yəni qan qandır, mən sizinlə ittifaq edirəm. Və sonra Peygəmbərəm buyurur ki, mən sizdənəm, siz də Yəni biz hamımız ittifaq edəndən sonra bir cəsəd kimi oluruq, bir bəd Sizin döyüşdüyünüz adamla mən də döyüşəcəm və kimi ilə siz sülh mən də o adamla sülh bağlayacaq. Vədir bu ittifaqdan sonra, yəni bu şəhətləri qoyandan sonra arı olanda, lakin hələ, yəni Peyğəmbəd səhəmə beyyət olunmamışdır, yəni hələ imzalanmamışdır sazış, deyir ki, iki nəfər, əvvəl, laf əvvəl İslamı qabul edənlər, ən birinci İslamı qabul edənlər deyirlər ki, yəni bunlar Abbas Ibn-i Fərid Əsəd ibn Zərrara. Vallah çıxılar, hələ imzalanmamış sazişdir. Deyirlər ki, yəni ola bilər ki, bu gün ittifaq eləmək, yəni böyük bir ittifaqdır və məsuliyyətlidir, böyük məsuliyyəti var. Vallah da Peyğəmbər səsəmə qarşı olan məhəbbətlərinə qar görə çıxıb deyirlər ki, ey qəyməmiz, yəni ey təyfa, siz bu ittifaqın, yəni bu gün anlaşmanın məsuliyyətini bilirsiniz? Yəni bilirsiniz ki, bunun məsuliyyəti yəni, havadan seyir O, Abbas deyir ki, həmin o iki nəfəs sahabədən biri deyir ki, bilirsiniz nəyə görə Peyğəmbələ beyyət edirsiniz, deyirlər bəli. Deyir ki, siz deyir, onu beyyət edirsiniz, yəni onunla anlaşmaya gəlirsiniz. Bu o deməkdir ki, siz ağlarla da, qaralarla da, qırmızı adamlarla da, fərqi yoxdur, yəni rəngi nasıl olmayaraq, hər kəslə döyüşəcəksiniz, yəni on nədirsə onu qabul etməlisiniz, yəni Peyğəmbələsinin nədirsə onu qabul etməlisiniz. Əgər deyiniz, görsəniz ki, yəni bilin ki, əgər buna görə malınız da getirə bilər, yəni siz buna görə malınız da getirə bilərsiniz, övladlarınız da getirə bilərsiniz, yəni hər şey getirə bilərsiniz, özünüz ölə bilərsiniz, yəni bu anlaşmanın nəticəsi budur. Və deyir, siz buna razısınız, deyəcək, bəli, biz buna razıyıq, deyəcək, malımız getsə də, bizim deyil, şərəflə adamlarımız ölsə də, Hər şey razı yox. Deyir ki, lakin deyək, ya bunun müqabilində bizim sahibimiz nə olacaq? Peyyəməsən deyək ki, bunun müqabilində sizin sahibiniz cənnətdir. Allah-u Allah, bunun müqabilində siz cənnəti verəcək. Yəni, bu iki sahibi bildirmək istəyirlər ki, cəmatı ki, yəni, o əvvəldən bilsinlər. Sonra gün gələndə, vaxt etsəndə deməsinlər ki, bəs, yəni, biz səni buna iqtifak edeməmişdik və ya bunu iqtifak edeməmişdik. Və sonra həmin sahabələr deyirlər ki, Peyğməsəm deyirlər ki, əlvi və biz sənə artıya beyt edirik. Yəni, ələlə veririk və bu ittifaqa, bu şəhətlərə görə söz veririk. Və həmin gecədə yəni, onlar ittifaq edirlər. Və həmçinin Əsad ibn-i Zülal adlı də Abbas kimi çıxır orada, çıxış edir və deyir ki, bəs, yəni siz bunun məsələtin bilməlisiniz, yəni ilaxır. Həmsinin, yəni cəmaat da onun dediyinə razı olur və Peyğəmbar səhəmi beyyət edirlər. Yəni, mədinələr 100% söz verirlər ki, Peyğəmbar səhəmi nə desə, biz ona razılaşırıq. Yəni, nə desə, biz onunla razı olacaq. Və o, artıq bizimləyimizdir, yəni, axı saqalımızdır. Və deyir, sonra yəni, müsələnlər gəlib bir-bir Peyğəmbar səhəmi görüşürlər. Yəni, əllə, gəlib ələrin uzadıb Peyğəmbar səhə Gəlir də Peyğəmmasım yanına, yəni Peyğəmmasım qadınlar əlinə görüşmürdü. Lakin yəni qadınlar da deyir ki, gedən, artıq mən sizdən beyət etdim. Yəni, sizin beyətinizi, sizin mənə sözünüzü qabul etdim. Sonra Peyğəmmas da salam deyir ki, 12 nəfər aranızdan 12 nəfər seçin. Həmin sahabələr deyir ki, mədnə ilinə, 12 nəfər aranızdan çıxardın qabağa. 12 nəfər, yəni, axıqqaların kimi seçirsiniz. Və onlar da 9 nəfər xəzəc qəbirəsindən, Üç nəfər isə Oğuz qəbiləsindən, Xəzrəz və Oğuz qəbilələri Mədinənin ən böyük qəbilələri idilər. 12 nəfər çıxırlar. Onlar, yəni, Ubad ibn-i Samid, Fəra ibn-i Abdullah ibn-i Rəvaha, ibn Rabi, Əbu Umamə, Əsad ibn-i Zürara, Saad ibn Ubada, Munzir ibn Amr və Usaid ibn-i Hudayr, Saad ibn-i Abdullah ibn Haram, Rafi ibn-i Malik, Əbul Heytən, Bibni Teyhən. Bu sahabilər yəni, 12 nəfər idilər. Peyyama Hasan bunlardan deyir ki, gəlin siz mənim yanmağa. Peyyama Hasan ola öz yanını çağırır və onlarla həmin, yəni, həmin sadışa imzatmağa və şərtləri orada yazmağa təklif edir. Və deyir ki, Peyyama Hasan onlara deyir ki, siz Məryəm oğlu İsa'nın həvariləri kimi həvarisiniz öz göyümüz üzərində. Yəni mən sizə yəni Mədinə, çünki belə olsa Mədinəyə Məkkədə idi. Deyirəm ki, mən sizi Mədinədə yəni, bir ağsaqqal kimi seçirəm 12 nəfər. Ağsaqqal kimi seçirəm və sizin sözünüz orada keçəcək, yəni Mədinədə. Və sonra bu ittifaqda olan, yəni şərtlər orada sazlanır. Və sahabi deyir ki, yahu sınav, biz səni nəyə ilə beyyət edək? Yəni, konkret olaraq bizə beyyət etdiyi şeylə deyiləm. Deyir ki, Pəlməsən buyurur ki, yəni, mənim şəhətlərim budur ki, yəni, sonuncu şəhətlər, siz mənə hər bir halda, yəni, həvəssüz olanda, olmayanda, yəni, hər bir halımızda, hər bir vəziyyətdə mənim dediğimi qulaq atacaqsınız. Yəni, itaat edəcəksiniz. Çətin və rahat halınızda, Sedeke vermeye razılaşırsanız.